qasama al-imam abu daud rahmatu llahi alayhi wa anna bi hurayra radhiyallahu anhu yuballigh bihi an-nabi sallallahu alayhi wasallam man sawama ramadana imana wa ihtisaba ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadr imana wa ihtisaba ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbi qala abu daud rahmatu alayhi wa qad rawahu yahya ibn abi an Abi Salamah wa Muhammad ibn Amri an Abi Salamah Naam Hadithi hili kadhalika aipokea al-Imam uh Jaleel ibn Hurayrah radiyallahu anhu na Abi Abu Muhammad ibn Amri anabi sallama anabi hore ni hadith inakuja kwa jumia na ametajwa hii hadith alimamu al-Bukhari Imam Muslim katika sahih kwa ni hadith ambokuwa ni katika hii hadith asema sallallahu man sawama wa iqtisada lahu min dambi mwezi wa ramadhani huko الله Allah Subhanahu wa Ta'ala imani ya kweli wahtisaba na kutarajia ya malipo yake kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala تقدم ma taqaddama min dhanbihi atakuwa ni mwenye kusamehewa yalotangulia katika wa man qama imanan wa lahu maa min simama, usiku wa imanan billah na Allah wa Ta'ala kذلك ugfigala huma takadama mwandhi atakuwa ni mwenye kusamehewa na kugufuriwa yale zangulia katika makosa yake katika hadithi zinzajiwa ibada mbili zinazofungamana na mwezi wa ramadhani ibada ya kwanza ni kufunga mchana wa ramadhani kutokana na venye kupunguza mpaka jua litakapo Tua kile kwanza ibada inayopatikana mchana kufunga kisha ya pili ibada inayopatikana nyakati za usiku aiyo na katika mwisho wa mwezi wa ramadhani man kama lailatul qadri akakaisimama usiku wa lailatul qadri akimwabudu allah subhanahu wa taala Akitaradia kuwafikiwa kupata huo usiku aiyo lailatul qadri ibada zote mbili hizi ya mchana kufunga na usiku aiywa tisimama katika misiku za lela tukadri dua tatakuwa ni ghufrana lahu ma min dhanbi atasemea ukitamana na madambi yake ya kutangulia na nitakulia katika hadithi aiywa ya buhurila ya kwanza tuliosoma mwanfama wa ramadhani ilikuwa ni usiana na solatu tarawih ama hapa kunayo ibada ya kufunga mchana na kusimama katika siku za Leila Tukufu. Mtume صلى الله عليه وسلم imana Pamoja na kuwa ni Pamoja na kuwa ni ibada ya juu ya kila ambaye ni baligh mumayyiz. Ayoo sahih mwenye pamoja na kuwa ni ibada iliyokuwa fariba juu ya huyo hapa anahimiza zaidi ili mtu asiji aka rudi nyuma ni mwenye kuasi aiywa ili mtu asije ateleza akawa Allah subhanahu wa ta'ala akakosa kufunga asemwa kwa aiywa kwa wale ambao kwa ni lazima juu yao kufunga mwezi wa Ramadhani ngufiralahu mata kanda memzangu basi atakua ni mwenye kusamehewa yalo tangulia madambi yake wa hapo katika manqama lailatul qadr iman wa hisaban ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbi fa ul husyana ghufrala lahu ma taqaddama min dhanbi amtaje wanachuoni alhadith aliraqi katika aywa asema wal jumla min ni kuwa kusanya ya jumwisha madambi madogo na madambi makubwa yatakuwa hilo Allah wa hayqaf ma yote madambi yake sawia makubwa au ni madogo asema wa ila dhalika na mtazamo huo ni mtazamo wa mnachuoni kuwa hii nas ايوه yakusanya madhambi makubwa na madhambi madogo waqala nawawi lakini aywa akataja al-imam nawawi kwanza sema aywa katika shafii muslim aliposherehesha hali hii kubwa fahi muslim asema al-ma'ruf inda al-fuqaha kilichokuwa ma'ruf kilichokuwa na baina ya watu wa wanachuoni kuwa huku kusamehewa madhambi yaliyoungulia yote ni hasa na madhambi ambayo kwa ni swagha'ir wala sio kabair tafauti ipi baina ya kabair na swagha'ir kabair ni kila dhambi ambayo kwa imekuja makimeo makali kuhusiana nayo imma ikatajwa mto ataingizwa motoni au atakuwa amelaaniwa hayo au imekewa adhabu ya kisheria yote ambokuwa imekuja kwa sifa hizi ni katika jumla ya kabai zhonobi mfano hayo kuiba mtu kuiba imekuja kuwa akatwa mikono kwa hivyo hii inaingia katika jumla ya kabai zhonobi mfano mwingine zambi nyingine inkuja kwa mziimu Mwenyezi atawaingiza motoi. Aiyo ambawa atalifanya hii katika kabari nazo kama vile aiyo azina shurbul qamar na maradhi mengine na maboko watu waangukia makosa makubwa. Aiyo Mwenyezi haya ni makosa lote kuwa hukuhitajiwa ayo makimeo makali ya moto ama laana au kupitishiwa ayo haddi adhabu ya sharia Yota ambayo kwa hujatajiwa hayo ni makosa madogo hasa ya ya ni yapi ambayo kwa kusudiwa ghufralahu matakaddamu dhambi madhambi gani ambayo kwa itakuwa ni ya kugufiriwa asema alimamu naoi mashhur baina wanachuoni wa fakih ni Madambi madogo ndio ambayo kwa hapa wala siyo Madambi makubwa waqala fi maana hadhi ta'wilan na kadhalika aywa imam an asema kusiana na ahadi ripano haya hadithi ambazo kwa zakuja ambaye akifanya kadha bila lauma takadami mzangi pale imetambulia imetambulia mwan kama ramadhani hapa imekuja masoma ramadhani man kama lailatul aywa kذلك كما مثل الحديث ايوه hadith sahih aywa as al-khams wal-jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan aywa mukaffilatu lima baynahuma asema zina tafsir mbili tafsir mbili ahaduhuma amma tafsir ya kuhusiana na dhulila la makatana ya dhambi katika istilahi takfir au tukaffar as ni makosa madogo ndizo mazukua zenye kusamehewa bi şartin alla yakuna hunath qaba'ikh wa sharti usikuepo makosa makubwa yani mtu asiiwe ameangukia makosa makubwa na kadhalika amekusanya na madogo la awe atakuwa ameangukia madogo pekee Pasina makubwa Fainkana, tukabail, lambi, ayo, Asema in kana kaba'ir lam yukaffir shay'an wa al mtu basi sio makubwa madogo sa, Hii ni tafsiri ya kwanza. Kuwa sharti ya kusamehewa madogo ni kuwa kusikuweka na dhambi kubwa mtu alikuwa ameangukia. Tafsiri ya pili asema huwa al-asahhu na haya pili ndio tafsiri sahihi asema annahu yukaffiru kulla dhunubi as ni kweli kuwa madambi madogo yote kusamehewa wa taghdiru illa kwani makadirio ya maneno yake mtume sallallahu alaihi lahu min ila kabair atakuwa ni mwenye kusamehewa madambi yake madogo ila makubwa kama katika hadithi ya khams wa ila khams min dambi katika kwa ni mwanukuwa salat 5 aiyo baina kila salat na ambaye kwa kafunga ramadhani mini aiyo ramadhani mwaka huu na mwaka jana amfunga imana wa hisaba basi makosa ambayo kwa kupatikana baina ya hizi ibada ndizo zenye kusamehewa mali tunibati kabai aiyo maada mtu atakwani kujebusha na madambi makubwa hayo madogo atakwani niani kutiliwa fa alqad iyad asema qad iyad Aywa hadha al-makbura ahadith min al-kaba'ir huwa katika hizi ahadith kuwa madhambi yatakuwa ni yenye kusamehewa fasina makubwa madogo ndiyo ambokuo yatasamehewa makubwa huwa madhhab ahl hindo ya ahl wa anna al-kaba'ir yale ambokuo ni madambi makubwa aywa inna matakfiru au rahmatullahi taala kinacho fanya zikasamehewa makubwa imma mtu atubie tauba nasuha aiyo atubie tauba yake kweli na dhambi au rahmatullah au wizimu, wa taala kwa rehema amrihemu amrehemu ndiko dhambi hilo litakuwa lenye kufutwa kwa hivyo yaturejesha katika faida ambayo kwa katika hadithi ya kwanza kuwa aywa, aamal sawaaliha ni zenye ni sababu za kufutiliwa mtu madambi yake kwa hivyo hii na hii jumla ghu firalalu ma min dambi ni madambi madogo ama makubwa yanayotajia mtu awe mwenye Allah subhanahu wa ta'ala naam ya sallallahu katika hii hadithi wa iimani na na kuwa atasimama usiku wa lailatul qadr ayo allah subhanahu wa taala kuandie wa haki na ndiye kuamrisha hilo au kusherehesha hilo ayo ihtisab na huko kwa allah subhanahu wa taala nini Asema mwana chuoni Ibn Mulakini Ibn Mulakini Sirajuddin ayo Abu Hafs katika at-tawdih al-sharh al-jami' as-sahih ayo lailatul qadr kwa nini imetajwa hi usiku kwa hii al-qadr ta'ala fiha au fiha umura sana wa Allah subhanahu wa ta'ala ayo Akadiria katika usiku huo ayo mambo mabovu yalitokea katika mwaka Aywa, ya ya katika mwaka nzima Mwezingu Subhana taala apitisha kadari ayo ya mambo mabovu yalitokea katika mwaka nzima hili la kwanza ayo aw liibami qadriha au kwa uchukufu wa usiku ule kwani usiku ambao kwa Quran imejeremshwa ndani siku ya cheo ayo laila tumubarakah aywa lailatul imekuja na sifa katika Qur'an ni usiku wenye baraka usiku aywa wa cheo kwa nini kwa kuwa Qur'an aywa iliteremshwa katika usiku huo sura alaufu almahfuz ilibaga katika aywa la dunia mbinguni la kwanza aywa laulimaini au asema kuna usiku mwingine liidhu amikadri choa afiha wa jazil thawabi au imetajwa imeitwa lailatul qadri kwa kuwa aywa liba liqadri thawr kwa hadikuwa aywa ya mwenye allah subhanahu wa ta'ala wa jazil na jaza kubwa ambayo qadri katika aya qadri min usiku wa tadarus ayo ni bora kuliko miezi elfu moja, miezi moja ya ibada miezi moja, ya mtu kufanya ibada kama ilivyokuja katika ayah fisar ayo yakuramishwa au sababu ya kuramishwa hii aya ni kwa mtume sallallahu alaihi wasallama aliwatia sahaba zake husiana na watu walotangulia bani israili ayo kuwa kulikwepo na watu Mtume صلى الله عليه aliwatajia sahaba zake kuwa katika watu walio watangulia. Mtu alikuwa akisimama usiku kucha katika ibada katika ibada. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kadri ya miaka Kadri ya miaka Allah subhanahu wa ta'ala Jambo hili nikao nzito juu ya masahaba wakaan yenye hawa tutashindana nao vipi mtu miaka 80 usiku na mchana amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kumwasi sisi aya inna fi ma qadr min alf subhanahu wa ta'ala katupa kuwasi si usiku wetu mmoja na wani usiku wa ni bora kuliko miaka 80 ya wale kwa mwenye kufanya ibada Ewa? usiku na mchana pa kumwasi Allah Subhana wa ta'ala fadlullah wa Kwa hivyo usiku kama huu mtu ajipinde katika kumwabudu Allah Subhanahu wa ta'ala kama yuk, ahali, ayo, wa Aisha alikuwa الله عليه وسلم ayo, ayo ikifika wa Ramadhani shaddal mi'zar wa ahya al wa, wa alikuwa katika ibadu, wa ahya na waaiqadha ahla na kadhalika jamaa zake nyumbani akiwa akiuamsha ushikiane naye katika ibada ili wa faulu na kupata aywa fadla ya siku hizo kwa hivyo hii siku ya cheo siku ya cheo ambapo mtu atakiwa ajipende katika ibada atakaisimama sikuo imani wa, siku wa hisaba aywa gugfir lahu ma taqaddama min dhanbi basi atakua ni mwenye kusamehewa na katika madhambi yake katika hii hadith tunaambazo faida mbili ya kwanza ni faida husiana na siamu Ramadhani kufunga mwezi wa Ramadhani atakayeifunga ayo mu'mina muhtasiba ayo atakuwa ni mwenye kughafiriwa madhambi yake madogo aliyotangulia ya pili kadhalika ambaye kuatisimama katika siku za Lailatul Qadr ayo iimana wa ihtisaban fa yaw ما alahu من taqaddama min dhanbi na izni fadluz allah subhanahu wa ta'ala